A tartálykocsit meg az üzemanyagot Gabiék természetesen megtartották, nem adták vissza a tulajdonosnak, aki egyébként országosan ismert vállalkozó volt. Az üldnek volt utóélete, mert a nagyvállalkozó Tasnálditól kért segítséget. Tasnádi le is ült Ferencsi Katillával beszélgetni, de a tárgyalás megszakadt, mert Attillát letartóztatták.